a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému prírodné jedlé záhrady. Moje meno je Marian Benka a môjim dnešným hostom je Hanka Sekulová. Dobrý deň, prajem. A od mixážneho pultu vás zdraví Martin Bavolár. Pekný piatok z Bratislavského štúdia. Uh, milí poslucháči, uh, pre tých z vás, ktorí nepočúvali pred týždňom, ale možno si všimli, že sme tu po týždni zas, zopakujem novinku, uh, táto relácia uh, nebude už len teda tak ako z, z počiatku, raz za dva týždne, ale bude to každý piatok v čase od 9. do 11. Uh, s tým, že v prípade... Uh, že by nebolo možné byť štúdiu, či už mne v rámci mojich pracovných povinností alebo môjmu hosťovi, tak sa to natočí uh, do zásoby a bude sa to vysielať do záznamu, ale snaha bude taká, aby to bolo vždy naživo. Um, mám jednu takú novinku, snažím sa vylepšovať, rozmýšľať nad touto reláciu, ako by sa to dalo robiť ešte o kúsok lepšie keďže jednak je to táto relácia v doobednejšom čase keď možno nie je toľko ľudí, ktorí to počúvajú v priamom prenose, navyše toto je to internetové rádio, keď vždy viac ľudí počúva reláciu zo záznamu ako naživo tak som sa rozhodol, že v rámci tak je to taký pokus o zvýšenie interaktivity alebo je to taký pokus dať vám poslucháčom väčší priestor Uh, preto vždy budem tak avizovať tému dopredu, čo teda avizujem aj na konci, ale teraz budem avizovať aj na začiatku, aby ste mali možnosť vedieť, čo bude o týždeň a už uh, a aj keď, budete, aj keď túto reláciu počúvate zo záznamu, z archívu, tak uh, budete počuť túto moju výzvu alebo teda možnosť, ktorú vám dávam, že by ste mohli už dopredu posielať otázky hosťovi, ktorý bude na budúce. Uh, takže na budúce takto o týždeň, 10. marca, bude tu pán Michelko, ktorý tu už raz bol a téma bude švajčiarsky systém polopriamej demokracie. E, mnohí ľudia, ktorí vlastne sa zaoberajú nejakými politickými alternatívami, tak Švajčiarsko vidia ako absolútny vzor, ono až také ideálne to tam tiež nie je ale pokiaľ vás teda švajčiarsky systém zaujíma, chceli by ste vedieť nejaké detaily, podrobnosti, ako to tam vlastne presne funguje. Priama demokracia ako taká to nie je, takisto sú tam politické strany, je tam parlamentný systém, ale s prvkami priamej demokracie, teda nejde o priamo systém priamej demokracie, taký na svete nie je nikde. Takže ak vás zaujíma téma švajčiarského systému, môžete už povedal by som tak do stredy, do toho 8. marca, Uh, posielať vaše otázky, ale poprosím vás nie na uh, mail slobodného vysielača, tam by sa to možno stratilo, ale priamo na môj e-mail. Moja e-mailová adresa je celé moje meno ako jedno slovo, teda bez medzerí, bez bodky Marian zavináč gmail.com alebo teda gmail.com. Čiže Marian Benka Zavináč gmail.com na túto moju e, univerzálnu, aj pracovnú, aj súkromnú mailovú adresu, alebo aj čokoľvek v tejto relácii, nakoniec mi môžete posielať aj námety, e, čo si myslíte, že aká téma by mo mohla byť, môžete mi posielať na túto adresu takisto e, tipy na nejakých zaujímavých hostí. Nie, že by som mal nedostatok tému, že v tejto chvíli mám, mám harmonogram relácií zhruba do konca marca, ale čím pestrejší výber, tým lepšie z môjho pohľadu. Poviem to ešte aj teda na konci relácie. Takže toto je teda možnosť k téme k švajčiarskeho systému, môžete posielať Mariam Benka A Dobre, tý, tý, tým, tým pádom som si toto vybavil a môžeme prejsť vlastne k dnešnej téme. Uh, uh, pre tých, ktorí nepočúvali minule, tak uh, sme Hanku Sekulovu krátko predstavili, teda ako osobu, ktorá uh, dokonca má odborné vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva, aj keď teda si hovorila, Hanka, že si to študovala hlavne preto, aby si zistila, ako to robiť nechceš. No ja som vlastne, keď som študovala, keď som išla na... Uh vysokú školnú polnospodárskú vnitre, tak sa to vtedy volalo. Tak ja som netušila, čo tam uvidím, že tam uvidím tie masové koncentrované veľkochovy že tam uvidím to chemické pestovanie polnospodárských plodín. Takže vlastne ja som myslela, že uvidím niečo podobné, ako som videla u mojich starých rodičoch. To znamená, že normálne pestovanie s láskou, aj keď vo väčšom, väčšom rozsahu, ale to, čo som tam videla a čo som sa naučila, tak e, bolo zrejme, že e, takto ja jednoducho e, polnohospodárčiť nemôžem, lebo to jednoducho odporuje môjmu vnútornému nastaveniu. Takže ale nešla som mm -hmm. tam s tým, že dopredu som vedela, že čo, čo ma čaká, ani mine. E, kým, jasné. E, ty ani teda nepolnohospodáriš, v tejto chvíli nie si farmárka, to sa tak nedá povedať, ale máš teda... E, relatívne veľkú záhradku a inšpíruješ ich ľudí, vlastne pokiaľ len tak robíš aj návrhy takýchto záhrad? Uh, ano, pomáham ľuďom vlastne uh, si navrhnúť uh, tie svoje m, záhradky alebo aj väčšie priestranstvá, alebo navrhujem aj veľké, veľké tzv hovorí sa tomu, rodové statky, uh, ktoré sú od veľkosti jeden hektár a viac, ale Skôr sa to v posledné roky snažím ľudí naučiť, pretože je to trvalejšie. Uh -huh. uh... Ja som vlastne v tej záhrade bol, uh, robil som o tej záhrade reportáž uh, do mesačníka Zemavek. A aký bolo najkrajšia, to bolo v júri. Áno, no tak samozrejme, nebudeme, nebudeme robiť treba teraz v o tom tomto čase v zimnom reportážu záhradke, keď je pod snehom, ale napriek tomu uh, aj dôvod, prečo vlastne reláciu na túto tému robíme teraz v zime, tak je si myslím aj ten, že vlastne teraz je ten čas, keď na tým ľudia môžu začať rozmýšľať. To je najlepší čas a, na plánovanie. Áno, a môžu začať na to myslieť, že povedzme na jar by si buď takú záhradku založili, alebo teda by si tú svoju klasickú záhradku možno zmenili alebo preplánovali na takúto, e, ty tomu hovoríš, prírodné jedlé záhrady. Ja som to zo začiatku bral ako permakultúru, ale ty si teda hovoríš, že to nie je len permakultúra, ale... Možno teda chápem, že permakultúra bol len jeden zo zdrojov inšpirácie, ale možno na začiatok uh, by bolo dobre povedať, uh, aký, kež, je uh, aký, čo... aký je medzi tým rozdiel, ale, ale vôbec vysvetliť jednak tú permakultúru, ako ten koncept vôbec uh -huh. vznikol, na čom uh -huh. je založený, každý to určite nepozná a potom vlastne uh, v čom je rozdiel medzi tou permakultúrou a tomu, čo, čomu ty hovoríš prírodná jedla záhrada. Uh -huh. Hej, um, ono vlastne, ja som, si, ja som študovala rôzne uh, tieto udržateľné prírodné systémy. Um, ako som sa o nich dozvedela, to bolo uh, niekoľko rokov dozadu a uh, vtedy som si uvedomila, že je, že to je presne to hospodárenie a pestovanie, ktoré sa mi páči a ktoré naozaj vyvierajú z môjho vnútorného nastavenia. pretože tu sa nejedná. Je, sú to systémy, ktoré nie sú len o rastlinách, ale je to komplexný systém, ktorý do seba zahrňa aj e, divo žijúce zvieratá, živočichy a aj, aj tie užitkové vlastne a samozrejme aj ľudí, ktorí sú, sú v tej záhradke alebo v tom priestore. Takže začala som to veľmi, veľmi intenzívne študovať, lebo to bolo úplne niečo, čo sa ma hlboko dotklo a na čo som vlastne asi čakala celý, celý svoj život doteraz alebo teda tých x rokov dozadu, keď som sa o tom dozvedela. No a dozvedela som sa o systémoch, ktoré zvlášť je systém ako prírodné záhrady, alebo koncept prírodné záhrady. Sú to záhrady, ktoré vyzerajú, alebo teda niekto je volá lesné záhrady. Je to koncept, kde vlastne tie záhradky vyzerajú tak, ako keby ich dizajnovala sama príroda. Ale sú to, uh, tá vysadba je tam navrhnutá, tak aby to vyzeralo tak, ako, ako keby sme boli v divočine. Potom je koncept jedlých záhrad. Uh, jedle záhrady zase, to môžu byť aj štandardné hriadkové záhradky. A je to akákoľvek záhrada, ktorá teda má jedlé, jedlé plody. No a potom vlastne ešte do toho... Uh, ja ešte aj, ja som zahrnula si aj liečivý prvok, to znamená liečivé záhrady. To sú zase, zase záhrady, kde sa pestujú zámerne liečivé rastliny a teda, teda aj bylinky a, a vôbec, že obecne tá záhrada má aj, aj už svojimi energiami a svojim nadizajnovaním taký liečivý efekt. No a potom samozrejme... Spomínam tako posledné, ale vôbec to nie posledné, tá permakultúra. Hovorím to na záver kvôli tomu, že tu by som možno o tom porozprávala viac. Permakultúra je zase samostatný systém, ktorý veľmi, veľmi úzko súvisí a sa prelína so systémom prírodných záhrad. Permakultúra v podstate vznikla, alebo čo je to vlastne slovo permakultúra? Veľa ľudia nevie, čo to znamená. Takže slovo permakultúra, alebo teda koncept permakultúra vznikol v 80 rokoch minulého storočia. Otcovia permakultúry boli australčania Bill Mollison a David Holmgren, ktorí sledovaním lesných a prírodných systémov Uh, začali tieto, um, toto vlastne, čo odpozorovali z prírody, sa snažili aplikovať na uh, užitkové plodiny. S tým, že uh, príroda, keď uh, funguje, tak samozrejme je to také krásne perpetu mobile, ktoré sa nám vždy na jar postaví na nohy a živí všetkých okolo a, a, a potom zase uh, na zimu sa uloží spať a znovu na jar ten cyklus začína. Takže oni vlastne toto všetko, všetko pozorovali a zistili, že príroda ako taká je udržateľná. Je to udržateľný systém. A permakultura, aby ja som sa konečne dostala k tomu, k tomu významu toho slova. Nie je tam význam akoby slovný základ permanentný? Permanentný, Teraz to znamená, presne, je to permanent alebo udržateľný alebo samoobnoviteľný samoobnov <coughs> a tá druhá časť toho slova bola v minulosti agriculture, čo je zase preklad slova polnospodárstvo. To znamená, že to bolo niečo, kde, kde som bola úplne doma, sa mi to páčilo, pretože udržateľné polnospodárstvo, v súlade s prírodou to bolo presne to, čo, čo, na čo som vlastne čakala a čo ma veľmi oslovilo. Dnes e, už vlastne táto udržateľnosť alebo to, to, to, to, tento pojem permakultúra ako taká e, je rozšírená aj do iných oblastí nášho života. To znamená, že dnes už e, to slovo permaculture perma je zložené e, zo slov permanent, udržateľné a polnospodárstvo ako permaculture bolo rozšírené na slovo culture, to znamená kultúra alebo život. To znamená, že dneska permakultúra zahrňuje už vlastne udržateľný per permanentný život. A je to, je to úplne úžasné. Takže sú tam koncepty, ktoré sú aj mimo nejaké pestovanie? Uh, áno. Uh, pokiaľ ja beriem teraz len tú tu polnospodárskú zložku, tak samozrejme, jak som aj hovorila, sú tam aj, aj teda v, v týchto permakultúrnych systémoch, sú tam zahrnuté aj zvieratá, ktoré dokonca e, sú e, zahrnuté tak, a pokiaľ e, beriem aj tie úžitkové zvieratá, že e, vlastne pomáhajú v tom, v tom systéme, robia to, čo e, je im prirodzené, e, sú... E, Navrhnuté ich umiestnenie tak, aby, aby e, vlastne robili to, čo je pre nich prirodzené a ešte tomu celému systému pomáhali. E, takže áno, je, je to aj o nielen o pestovaní, ale aj o chove. Ale samozrejme, tým, že, jak som už hovorila, aj to je mimo tohoto polnospodárstva dnes, dnes, tak dnes už vlastne táto permakultúra zahrňa aj. Udržateľné bankovníctvo, udržateľná ekológia, udržateľné prostredie životné, udržateľné lesníctvo, udržateľné stavby. No, je, je to naozaj veľmi široká škála, čo všetko môže byť udržateľné dnes a nie je. To by už samozrejme bol na ďalšie relácie, Uh, ja teraz len malú v súku som si uvedomil, že na začiatku som hovoril mo moju súkromnú alebo aj pracovnú adresu, ktorú ja ale teraz nevidím, nie ne ne ne je dostupná, akože tam môžete posielať otázky na budúcu reláciu, ale pokiaľ máte otázky teraz, že nás priamo počúvate v tejto chvíli, uh, tak samozrejme je tu e-mail do štúdia studiozavináč Zavinač Slobodný studio slobodnývysielac.sk pod takže pokiaľ máte na Hanku nejaké otázky k tomu, čo rozprával, bo bude rozprávať, môžete posielať od tejto chvíle, potom neskôr povieme aj telefónne číslo. Um, ja teda samozrejme nie som na toto odborník, ale um, z môjho laického pohľadu vnímam ten zá základný rozdiel medzi, tým, medzi tou klasickou záhradkou a takouto prírodnou záhradkou v tom, že v tej klasickej povedzme človek ide a pozerá, že jeden štvorec alebo obdlžník samé paradajky, vysadené ako, ako vojaci v, v rade, potom zase ide kúsok ďalej, tam fazulka, kúsok ďalej, tam nejaké chryzantémy a tak ďalej, kdežto tu je to tak ako v tej prírode, kde rastie jedno cez druhé, alebo teda jedno vedľa druhého, ako, a, a tie rastliny zrejme medzi nimi dochádza k nejakým interakciám. Možno taká sprostá otázka, ale práve takzvané v úvodzovkách sprosté, sprosté otázky práve častokrát si myslím, že sú tie základné. Toto si všímam ako na mojich deťoch, že vlastne malé deti sú známe tým, že kladú zásadné filozofické otázky. Uh, uh, takže... Uh, uh, áno, povodne ľudia žili v tej divočine, boli nejakí zberači, niečo, že proste ako to rastlo, takto brali a potom zaviedli nejaký do toho nejaký systém, teda mne to evokuje takú tú armádu, hej, že rastlinky pekne ako v zákrytoch vysadené, ale asi, vlasy, ale asi to malo nejaký hej. význam, že, že, že to tak robili, alebo nemalo to hm. žiadny význam, akože tým pádom to znamená, že celé toto je zlé, Uh, vieš čo, ja uh, netvrdím, uh, že čo je horšie a čo je lepšie, ja tvrdím, ako, ako to robím, teda každému hovorím, ako to robím ja a nedovolím si ako keby zhadovať uh, nejaké, uh, nejaké iné systémy. A toto ale... podotázka teda, akože, že prečo to robíš takto, uh -huh. prečo to nerobíš tak klasicky? Hej, no uh, hlavne uh, ja poviem svoje dôvody um, a teda um, v tomto sa zhodujem s viacerými, ktorí sú podobne vnímajúci a cietiaci. Mne to pripada hrozne neprirodzené tie sterilné riadky, alebo hriadky. Takto to príroda nikdy, nikdy nespraví. To je už taký ľudský zásah, kde sa snažíme tú prírodu, alebo teda, kde sa ľudia, čo to takýmto spôsobom Pestujú, snažia vniesť taký ten svoj poriadok aj, aj do, tých, do tých hriadok, pretože uh, ľudia už sú takí, majú uh, poupratované domácnosti, povysávané koberce, tak uh, aj uh, v záhradách, uh, povedzme teraz, keď zoberiem nie len tú hriadkovú, ale teraz uh, ich z rokov dozadu začal veľmi taký módny trend, sterilné trávniky, a, a tujky, kde ľudia sa snažia ako keby mať aj v tej zahrade kús povysávané obyvačky, akurát na miesto koberca je tam povysávaný sterilný, sterilný trávnik a, a tie tujky. Krásne pritom. Takže ja to vnímam tak, že to je snaha, snaha ľudí zaviesť ten, ten poriadok tam, kde, kde tá príroda takýmto spôsobom ten poriadok nepozná. Z môjho pohľadu je to, je to úplne neprirodzené a ešte keď sa vrátim k tým hriadkam, tak e, ja to vnímam tak, že tam bola aj, aj snaha e, získať čo najvyššie e, výnosy tej jednej e, konkrétnej e, plodiny, e, ktorá e, ktorá v rámci tých, tých um, hriadok um, a tým, že tie, medzi tými hriadkami je to samozrejme krásne vypleté a ešte, ešte aj veľakrát aj postriekané proti Škodcom, kde um, takto pestovatelia si vlastne povedia, že aj ja, ja budem na tomto mieste um, pestovať len, len tie paradajky a nedaj Bože, aby sa mi tam nejaká burina dostala, ktorá bude brať živiny ktoré patria paradajkám. Um, nebudem to nejakým spôsobom zaznávať ani, ani, ani kritizovať, to, to mi neprináleží, ale, ale my to robíme inak a aj, tieto, aj príroda to robí inak, aj, aj ten koncept prírodných a aj permakultúrnych záhrad, kde uh, tieto dva systémy sa veľmi, veľmi vo veľa veciach prelinajú, sa to robí inak. No preto... Výrodzenie v súlade s prírodou. No, samozrejme, to si povedal nejaké také pocitové dôvody, ale um, sú tam teda, nie že predpokladám, ale aj viem, keďže sa nebavíme prvýkrát na túto tému, že sú tam aj nejaké praktické dôvody. Či už čo sa týka, mm -hmm. no, asi nemusím ano. hovoriť. Áno, asi, asi, asi teraz si mal na mysli skôr e, to rozmnožovanie škodcov a, a ktoré, áno, e, keď e, máš tie monokultúrne záhony alebo monokultúrne polička, alebo polia, však dneska sa, keď sa pozrieš von, tak e, všetko je obrovská monokultúra na e, pomaly sterilnej zemine, čo už dávno nie je pôdova, preto m, treba e, do takejto zeminy kvanta všelijakých e, chemických e, e, hnojív a, a potom, sa, potom postrekov, čo už e, o neviem, že či tie plodiny sú ešte vôbec jedlé vďaka tomu množstvu tých chemických jedov, ale fakt je, že keď máš monokultúrne poličko alebo monokultúrny záhon, kde máš takto uh, len tú jednu plodinu, volá sa to monokultúra, pretože je tam jedna plodina, tak uh, um, v takýchto uh, v takéto um, Záhony, alebo, alebo polička, alebo, alebo veľké polia sú oveľa náchylnejšie na rôzne rozmary prírody, rôzne aj rozmary počasia. A takisto v takýchto monokultúrách sa veľmi rýchlo množia niekto ako škodce. Z môjho pohľadu škodce neexistujú, ale tak hovorí sa tomu, že je škodce. Kedy si sme tomu hovorili škotcovia. Teraz je spisovne sa musí hovoriť škotce. to mi nejak nelezie cez, cez jazyk. Mi to také krkolomné. Sú to musky e, živočíšní, takže áno, škotce. Škotce, hej. Ale keď si asi ja pamätám v detce, sme hovorili škotcovia. No, ale tak musím hovoriť spisovne, takže škotce. E, takže v takýchto, takýchto monokultúrach sa veľmi, e, veľmi šíria e, Škotce ktoré samozrejme tým, že je tam na, jedne, na jednom mieste vlastne pláň rovnakých plodín, tak oni veľmi ľahko preskakujú alebo preliezajú z jednej plodiny na druhú. Mne to prípada úplne ako, ako vírus chrypky v natlačenom autobuse, že, že vlastne veľmi, veľmi krásne sa tam tieto škodce šíria pretože tam nie sú žiadne, žiadne prirodzené bariéry iných rastlín, alebo niečo iného, čo by im v tomto šírení nejakým spôsobom bránilo. Takže to, ako to robí príroda, je, že ona vlastne vyseje rôznorodosť rôznych rastlín, kde prežijú tie najsilnejšie a kde aj tie škodce sa veľmi majú stiaženú, stiažené podmienky na to, aby, aby sa šírili. No a vlastne v týchto prírodných a permakultúrnych záhradách tiež sa pestuje neformou monokultúry, to znamená jedna plodina, ktorú teda treba aj nejakým spôsobom hnojiť a striekať a podobne, pretože pardon. pretože väčšinou sa na monokultúrne záhony a polia vysadzajú hybridy, ktoré majú sice obrovské krásne plody a na to sú šlachtené, ale veľakrát vyžadujú väčšiu starostlivosť vo forme postreková hnojiv, podľa toho ako ktoré. Takže v týchto polikultúrach, v tomto zmiešanom pestovaní, tak ako... To, to je to, čo vlastne koncept, ktorý sa robí v týchto prírodných permakultúrnych udržateľných záhradkách, tak sa zámerne uh, vedľa seba vysievajú alebo sadia rastliny, ktoré si navzájom pomáhajú, podporujú sa a ochraňujú aj pred rôznymi uh -huh. škodcami. Toto je uh, téma, o ktorej som chcel prejsť, tá vzájemná spolupráca tých rastlín, čo pre mňa bolo to úplne najfascinujúcejšie, pretože človek si vlastne uh, Vie lepšie predstaviť povedzme nejaké interakcie medzi živočíchmi. keď, keď si prej pozerať nejak, nejak, nejaký dokumentárny film, povedzme z prírody na také zvieratá vlastne v reálnom čase hybu sa u tých rastlín, oni tam niekde ako rastú a nie je vidno nič. Ale k tomu. Si... to vidíš. som také, videl som aj také dokumenty, kde vlastne natáčali tú rastlinku niekoľko mesiacov a potom to pustili z tam to vidno. Um, o tom sa môžem pobaviť po pesničke, lebo myslím si, že už nastal čas na prvú. Čiže ideme tak ako minule, že, že, že, ty, že budú štyri pesničky v tejto relácii, dve z toho si vybrala ty. A prvá z nich je od Lenky Filipovej, volá sa Strom, takže zase taký prírodný názov, ale teda môžeš si ju uvieť, alebo povedať, že prečo si vybrala práve túto pesničku. Uh, ja... Mám veľmi rada uh, texty a vôbec uh, pesničky Lenky Filipovej. Uh, sú to pesničky je mojho detstva, samozrejme, ale, ale uh, Lenka si veľa textov píše sama a ona, ona tú prírodu cíti. Ona, ona vníma tie veci okolo seba. A toto je jedna nádherná pesnička, ke, ktorá má tak úžasne um, hlboký obsah, keď sa započúvate do tých slov, tak... Uh, je tam velmi veľa odkazů, které Lenka chcela posunout ďalej. Je to nádherná pesnička. zem cvístky jak nejře všech čínských princezen súj stín nížne vkládá do ptače hnízd a rozkvetlou korunou si létá hmyzd že tam vzdú Chytal do vietry A jeho silný kožen prchat lažbu na Byl to, čemu se zýka, štěstí, v nešťastí. Je k vôbec môžeš žiť, keď si Je víš, she needs to be riešenia a alternatívy dnes na tému prírodné a permakultúrne jedle, záhrady. A liečivé. A liečivé. <laughs> <laughs> Ale ja si myslím, že zase v zásade to všetko je spojené, to sú všetko spojené nádoby, tak ako aj v tej prírode veci, veci navzájom ako súvisia. A bavili sme sa pred pesničkou o tom, že Uh, tento typ záhrad, kde teda nie sú, nie sú rastliny sadené ako vojaci do radu, ale je to, viac to pripomína ten spôsob alebo systém, aký vymyslela sama príroda, rastú tak rôzne druhy popri sebe, uh, má, má jednu nespornú výhodu v tom, že treba menej chemie, je to odolnejšie voči škodcom, Čiže a... blázniš, to sa nesmie žiadna chémia používať, čiže ne, ne, že, ja, že menej, že menej, čiže aj žiadna, žiadna, dobre, samozrejme, tak ja to rozprávam, však ty si na to, aby si ma opravila. Um, uh, jasne, v, prí, v prírode to takisto nikto nehnojí a, a zaujímavé, že to rastie, dokonca to nikto vlastne nepolieva uh, a, a napriek tomu ten les ako nevyschne. Um, to sú tie zázraky prírody. No. A predstav si, že veľa, veľa ľudí e, vlastne ani prírodným záhradám neverí, že ako to môže fungovať. A ja sa pýtam, no a v prírode to ako funguje? V takom lese, kde nikto e, nevysáva, nepretrháva burinu, e, nepolieva, e, nedotuje žiadnou chémiou a, a nestrieka to proti škocmaná. K tomu to funguje? No, možno to tak esteticky nevyzerá, ale zase asi malo kto by povedal, keď je v tom lese, že je tu škáredo. Ešte som nestretol človeka, ktorý by išiel do lesa a povedal, že aké je to škárede. Každý sa s tým skôr ako nad, prirodzene nadchýňa. A ja by som len tak ako na, trošku na okraj spomenul. Bolo to pre mňa zaujímavé stretnutie v začiatku nášho časopisu Zemavek, teda predpokladám, že väčšina, čo počúva túto reláciu, vie, že pôsobím v Zemavek ako zástupca šéfredaktora, čo je teda moje hlavné povolanie. A ja som hneď v začiatku robil reportáž s Erikom Balážom, čo je autor dokumentu Strážca divočiny a teraz vlastne nepamätám si presne ten názor nového dokumentu, ktorý spravil o vlkoch na východnom Slovensku. Je to teda taký človek, to ktorý absolútne žije toho prírodou. A on mi vlastne spomínal, že má v hlave taký koncept a že možno jedného dňa, keby sa našli ďalšie, by sa to podarilo presadiť. On to nazval doslova, že jedlý les. Uh, takže, takže vlastne, uh, uh, uh, pove, po, že, že by tako sú chránené prírodné rezervácie, že by boli nejaké lesy, ktoré by boli vlastne vyčlenené treba štátom, že, že tento les je určený na to, aby aby vlastne produkoval niečo, niečo jedle pre ľudí. A s tým, že on hovoril, že e, zaoberal sa aj touto oblasťou, hoci jeho prioritný záujem je zaoberať sa medveďmi, vlkmi a inými zvieratami žijúcimi v slovenskej divočine. Tam ešte kde sú tie to, posledné zvišť. No no no, hej, hej, hej. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dospel, no, no, no, no, no, no, no, záveru, pardon, že nič nevie byť tak efektívne, čo sa, týka, čo sa týka produkcie potravy na nejakú plochu, či už to v hektároch, alebo vároch, alebo v čomkoľvek povieme, ako les. Ako teda prirodzená vlastne. Ke, keď sa to vezme, koľko na, na tej ploche lesa sa urodí uh, uh, bukvíc a nejakých hlus a, a, a, a lesných plodov a toho všetkého, že keď sa to zráta dokopy, mm. tak takže je to vlastne veľmi efektívny systém. A potom mi to trošku nejde do hlavy s tým, čo si hovorila, že, že ten klasický systém toho vysadzania do riadkov mm -hmm. vymysleli ľudia preto, aby zvýšili vlastne tú, tú úrodnosť. No... Um... Vieš, ja v podstate sama neviem, že čo ľudí viedlo k tomu, aby začali takýmto umelým spôsobom testovať. Určite tam nejaký zámer bol, ale otázka je, že v ktorej strany ten zámer a z jakého dôvodu prišiel, či to... No, nebudem tu teraz rozviať túto myšlienku radšej, to je zase o inej téme a na dlho. Ale v každom prípade... Uh, tento koncept jedleho lesa, čo si pred chvíľočkou spomínal, je, je úžasná myšlienka uh, a je aj súčasťou týchto uh, permakultúrnych uh, dizajnov alebo priestorov, uh, alebo teda aj prírodných. Ja som, ešte nepovedala, aký je rozdiel medzi prírodnými záhradami a permakultúrami. Alebo... Aha, to sme nejak mm -hmm. Hej, Ja som si teraz na to spomenula. Takže ja vlastne aj keď budem hovoriť o prírodných, ja budem hovoriť teraz, ja tu budem miešať prírodná permakultúrna záhrada, pretože naozaj tá množina je tam veľmi, veľmi, veľmi blízka. Akurát v prírodných priestoroch nie je povolené používať veci, ktoré príroda nepozná, to znamená, recyklovanie nejakých umelo, umelohmotných fliaž alebo, alebo pneumatík, pretože tu nás sú vlastne keď, keď sa tvárime, že, že robíme len to, čo robí príroda, tak príroda pneumatiky nepozná a zase permakultúrne systémy tam, vlast, tam sa v týchto systémoch snaží, je snaha zrecyklovať Uh, všetko, čo, čo sa len dá, to znamená, že tam sa aj uh, celé, celé stavby uh, robia, aj, aj z, základy z pneumatika a podobne. Uh, ale keďže tieto, tieto uh, obidva systémy sú z, pohľady, z pohľadu uh, určitých prístupov mne veľmi, veľmi podobné, tak ja budem teraz hovoriť o prírodných, permakultúrnych um, záhradách alebo priestoroch. A, keď no rad... a bavili sme sa tu teda na tému výnosnosti. Uh -huh. Ja by som ešte k tomu jedlému lesu. Pardon. Uh, tento jedlý les, uh, kedysi, kedysi som uh, vlastne študovala v rámci týchto systémov aj, aj tento pojem jedlý les. Uh, je to les, ktorý uh, nie je tak, ako dnes vidíme väčšinu uh, priemyselne, ob... <gry> neviem to inak nazvať, ako priemyselne obospodárovaných lesov, kde aj v tých lesoch uh, sú nasadené dreviny, ktoré uh, sú hlavne uh, na ťažbu a, a keď vidíme, čo sa deje s tými lesmi dnes, a ako strašne sa tam uh, ťaží, len kvôli tomu, aby teda išlo toto drevo na nejakú drevnú štiepku kvôli dotáciám tak koncept jedleho lesu je o niečom inom. Tam sa sadia stromy, ktoré sú aj dlhotrvajúce, dlhoveké, ale sú, je, to, je to pestre. Jak si spomínal, či sú to bukvice, to znamená, sú tam aj duby, buky, orechy, gaštany, rôzne, jarabiny, vtáčie, e, orechy, e, všetko, všetko nakombinované tak, aby to tvorilo les a zároveň to bolo aj, aj z takýchto stromov, ktoré e, poskytujú e, plody e, nielen ľuďom, ale aj zvieratám. Si pamätám, kedysi si ešte ako deti, my sme zbierali gaštany e, tie nejedlé a nosili sme ich do zberu a potom, potom to bolo na zimné krmenie uh, pre, pre lesné zvieratá. Dneska neviem, toto už sa, či sa to ešte toto vôbec robí. A, a existujú takéto jedlé lesy teda niekde vo svete? Reálne sa to niekde takto robí? no, um, <laughs> Jedlý les, ja sama som navrhovala, do, keď som robila teda projekty na väčšie rodové statky, tak vždy do toho zahrniem. Vždy do toho zahrniem časť jedlého lesa, alebo tvrdého lesa. A tie návrhy, ktoré som ja robila, tak dnes sú v štádiu ešte, že tie stromy sú maličké, v Čechách to Svoboda, ktorý napísal aj úžasne zlatú knížku, krásnu na túto tému, ekozahrady alebo návod na vytvorenie rodového statku, tak on na svojom vlastnom hospodárstve, ktoré má, keď som s ním bola naposledy, to bolo pred niekoľkými rokmi, tak vtedy mal nejakých 22 hektárov, na ktorých mal samozrejme aj, aj tento, tento jedlý les. Um, jedlý les, um, pokiaľ, ale teraz neberiem, že vyloženie um, nasadené um, rastliny a stromy, ktoré sme tam umelo navrhli, aby to vyzeralo ako v lese a, a nasadili, tak jedlý les je, je, je každý, každý les, ktorý necháme bez ľudských zásahov nejakú, nejakú dobu. Minimálne lesli pre, jedli pre tie, pre tie zvieratá živočichy. Keď som bola v Rakúsku zase pozrieť hospodárstvo Sepa Holcera na Holcerhofe a známejší jeho, to je vlastne rodinný statok Krameterhof dneska už tento krameterhov obhospodaruje ho hospodaruje e, sepol syn Jozef Holcer, tak áno, aj tam som videla e, jedlý les v takom veľkom rozsahu. Oni e, krameter na e, asi 45 hektároch. Viem, že sú projekty aj v Čechách e, na, na takéto jedlé lesy. Na Slovensku e, Nevidel, nebola som na Slovensku v žiadnom odrastenom takomto, takomto projekte, ale viem, že, že snahy, snahy sú, aby takýchto jedlých lesov tu bolo čo najviac. Teda z pohľadu ľudí, ktorí vnímajú, že priemyselné lesníctvo a aj priemyselné polnospodárstvo nie je celkom nie je celkom prirodzené, je plné agresívnej chémie a nie je udržateľné. Sme trošku odbočili, aj keď teda zaujímavo, od, od, od tej z... pôvodnej otázky, ale to nevadí, pretože ka, každé odbočenie, je. Prínos, pokiaľ je prínos, teda že, že, že neodbiehame od témy relácie, hey, to sú, súvisí to s témou relácie, Uh, tak je to super uh, ale teda aby sme sa vrátili k tej pôvodnej otázke tej výnosnosti keďže teda áno, oni ja, hovorí teda, v rámci zastancov a ja tých klasických záhradok uh -huh. alebo tých monokultú že to je robené práve v, v rámci uh -huh. maximálnej výnosnosti uh -huh. a z druhej strany povedzme ten Erik Baláš ba ba hovorí že nepozná nič tak produktívne ako, ako, ako, ako tú pôvodnú divočinu tak uh -huh. kde je potom pravda? No, ja ti poviem um, moju skúsenosť, um, ako mám, aby som neteoratizovala. Ja keď zoberiem, aj keď, sa, keď sa ma ľudia pýtajú vyloženie na výnosnosť, aká je výnosnosť týchto, povedzme, tohoto zmýšaného pestovania. Tak uh, ja zvyknem odpovedať, uh, keď mám meter štvorcový, povedzme, len paradajok v monokultúre. Tak... Uh, Mám určite vyšší výnos konkrétne tých paradajok z tej plochy metrštvorcový, ale musím tam neustále sa o tie paradajky starať, pretože tým, že tam mám monokultúru paradajok, tak tam potrebujem aj nejakým spôsobom to dotovať, i teda ja nie, ale ľudia to zvyknú dotovať e, všelijakým hnojením a, a pretrhávaním buriny a, a postrekmi a majú krásne krásne e, pár dajky, e, ktoré vo veľa prípadoch sú teda aj s nejakou chemiou. Ja keď mám ten meter tvorcový, e, tak mám tam aj paradajky ale v tom zmiešanom pestovaní popri tých paradajkách mám veľmi veľa iných vecí. Mám tam bylinky, mám pri tých paradajkách, paradajka samozrejme, s paradajkou sa mám veľmi rada bazálka, bazálky, korenia. Mám tam, než som tam na ten zahondala paradajky, tak tam boli redkvičky, šaláty, sú tam do toho aj nejaké mrkvy veľakrát medzi paradajkami ešte sa plázia aj uhorky. Čiže ja z toho metra štvorcového mám menej konkrétnych paradajok, mám menši, menší výnos tej jednej plodiny tých paradajok, ale ja keď načítam všetko ostatné, čo z toho metra štvorcového som dostala, tak keď to načítam aj s tými ostatnými plodinami a ešte aj s, tým, s tými bylinkami a, a korením, tak... Súčet, e, súčet e, toho výnosu mám, mám vyšší. A menej sa narobím a e, nemusím dotovať samozrejme. E, nie, že nemusím. Ani, ani nemôžem v takéto záhrade nejakým spôsobom ani e, nejakým spôsobom e, striekať ničím agresívnym. A ani by som nechcela. Povedala si, že sa menej narobíš, ale e, nenarobí sa pri tomto koncepte človek viac, povedzme, v tom začiatku? Že je to, povedzme, zložité m, takúto permakultúrnu, prírodnú záhradku si vôbec založiť, premyslieť, čo kde, čo kde k čomu e, vysadiť a tak ďalej? Um, možno je to áno, e, náročné alebo náročnejšie z pohľadu toho prvotného plánovania. Ale potom, keď takúto záhradku už vlastne vybuduješ a ona za tých niekoľko rokov už sa aj začne sama do seba zapájať, lebo samozrejme, pokiaľ je mali, ešte mladá, tak ešte nedokáže byť tak zapojená v, v tom systéme a treba, aby sme venovali našu nejakú starostlivosť aj pozornosť, ale potom už keď sa zapojí sama do seba všetky tie rastliny, keď už, povi, keď už podrastú, tak ona už potom eh, prevezme iniciatívu eh, a aj tá príroda už vo veľa, veľa úkonoch už, eh, nám pomáha a veľa vecí si tam tá príroda už, už urobí aj sama. Eh, takže áno, na začiatku si treba veľmi dobre premyslieť E, ako tú výsadbu e, urobíme, ale e, ono sa to potom všetko vráti. A ja si to už nepamätám, ale tá tvoja záhradka má ako, ako výmeru? asi? No celý, pozemok, celý pozemok má 10 árov. A z toho zhruba koľko je to, že tá plocha, kde sa niečo pestuje? no ono, kde sa niečo pestuje videl si, aká divočina u nás je no, to znamená, síce, no znamená, dobré, náš všade to, no <laughs> si si všade, všade to máš. a ešte po stenách domu sa plazia rastliny takže uh, dobre uh, vieš, vieš ti povedať zhruba, že uh, ja chápem, že však uh, nebolo... okolo 7 árov je, hej, hej, je, tá, hej, hej, hej, je tá hejta hej. uh, tak si si teda myslel... hlavný účel, prečo si to robila nebol ten, že aby, aby ste boli potravinovo sebestační, ale teda Uh, je, je to zrejme cítiť, že treba menej chodiť do obchodu, do potravín? Určite, určite áno, okrem toho, že teda veľa vecí si um, dopestujeme, tak ja aj veľa, veľa jedla um, doma zhotovujem, vyrábam sama, um, takže áno, um, <laughs> veľmi <laughs> výrazným spôsobom že prestali dotovať náš potravinársky priemysel v supermarketoch? Ja by som povedal potravinu <rý> o chemický, to ja si preslíši názvu. Som si spomenul na pána Šliňského, ktorý hovoril, že, že on nechápe ten systém, že prečo to, čo kúpime bežne nazývame potraviny a to, čo je také normálne zdravé biopotraviny, že, že to, to normálne prírodzené by sa mô nazývať potraviny a ano. to druhé chemopotraviny. Potom by bola by... jasná to je pravda, len žijeme Božia v svete, keď sa veci, podstata veci sa maskuje tým, ako sa používajú tie názvy. Hej, no ja, ja som zase to, toto rozlišenie u nás doma urobila tak, že to, čo je jedlé a teda aj prospešné pre tie naše tela, tomu hovorím potraviny a to ostatné tomu hovorím otraviny. No, ja, a to není odkúkané od nášho časopisu, lebo presne tak sa volá naša rubrika. Uh, veľmi veľa ľudí, <laughs> lebo on to si to až, až tak samo, samo pýta, že keď Hej. to podáš preč, tak tie otraviny, ktoré ťa otravujú a trávia ti uh, to, to telo, tak niečo na tom určite je. Tak samozrejme, ono keď človek aj občas nejaký ten jed do tela dostane, to telo si s tým poradí, ale asi ide o, o tú mieru, keď sa to, aby sa to tam neukladalo. Presne, presne. No ja môžem povedať len zase na základe našich vlastných skúseností. My, ako sme prestávali si našu, našu životosprávu, pretože kedysi Kedy sme boli um, aj my tak viacej, viacej ešte komerčnejšie asi ladení, keď sme si uvedomili, že to je úplne neprirodzené, čo sa deje. A naozaj, ako sme si, ako sme si uh, viacej začali doma vyrábať uh, domáce jedlo, viacej pestovať, tak um, už je to asi 4. rok, čo vôbec sme nepotrebovali žiadného lekára, Do dovteď sme boli bežne chorí dvakrát do roka, keď boli e tie virózy chrybkové a všeli čo možné, tak áno. Ale teraz naozaj sme oveľa odolnejší imunitný systém e, nám, sa nám poďakoval za to, že síce to množ, nejaké, nejaké chém, nejakú chemiu do tela dostaneš už len dýchaním, vodou a aj oblečením a tým, že je všade okolo nás, tak úplne sa jej nedá vyhnúť. Ale tým, že sme aspoň minimalizovali to množstvo tej chémie v našich telách, tak my nepotrebujeme lekárov. Teda, ne nepočítam, keď som potrebovala potvrdenie cerke do školy. <laughs> Jasné, však zase občas čo nikdy ale, nevie, že kedy naozaj ten lekárstvo bude potrebné. Ale fakt, ako naozaj musím, musím zaklopať na drevo, ako naozaj uh, tie vlastné plody uh, z vlastných záhrad vypestované bez, uh, bez uh, chemických, agresívnych jedov a aj to jedlo, keď si doma z, to, z takýchto uh, plodín pripravíme, tak uh, poznať to na to zdraví veľmi výrazne. Dobre, dáme si ďalšiu pesničku, trošku dlhšiu, takže to bude taká veľká prestávka. Je to od nemeckej kapely FAUN, ktorá je taká trošku... Je to tak, taká zmez medzi folkom a stredovekou hudbou, inšpirované, dokonca sa mi zdá, že používajú také nejaké pôvodné nástroje, staré. No a aby sme zostali pri tej. pri tej rastlinnej téme, tak pesnička sa volá Golden Apples alebo Zlaté jablka a je to trošku taká evokácia tej rajskej záhrady, celá táto skladba. Takže po pesničke budeme späť. Nech sa páči, Golden sa Apples. Na reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému permakultúrne prírodné záhrady a teda bavili sme sa dokonca na tému jedle lesy. Uh, začína sa druhá hodina tejto relácie a vy môžete do nej uh, aktívne vstupovať vašimi otázkami, uh, či už na e-mailovú adresu uh, studiozavináč uh, slobodný KSK. Alebo môžete volať na číslo 0944462052. 0944462052. A aby sme na to nezabudli, my sme sa tu trošku bavili počas pesničky a Hanka, ty si spomínala takú zaujímavú vec o gaštanoch, gaštany versus pšenica, alebo teda klasické e, obilie. Takže keby si k tomu povedala niečo viac, tak aby to teda počuli aj poslúhači. Áno, mm -hmm. a vlastne e, to súvisí s tým, čo sme ešte pred pesničkou sa rozprávali o výnosnosti takýchto e, zmiešaných e, permakultúrnych systémov. E, ja som pred pesničkou hovorila e, príklad z jedného metra štvorcového pri zmiešanom polikultúrnom záhone, kde máš spolu na jednom mieste zeleninu, podporné rastliny a aj bylinky. Ale ešte, ešte potom cez pesničku som hovorila o jednom ďalšom príklade, ktorý teraz, teraz poviem, pre, poviem pre všetkých. A je to, je to taký príklad práve z toho konceptu jedlého lesa o ktorom sme sa rozprávali e, pred pesničkou. A kedysi, e, keď som sa chodila učiť e, do zahraničia o týchto systémoch e, e, o ekologickom pestovaní a jedlých lesoch a e, prírodných záhradách a permakultúre, tak e, e, nám bol povedaný jeden, jeden príklad, že keď zoberieme napríklad taký e, dospelý strom jedlého gaštanu, e, takýto strom s, s jedlými gaštanmi, tie plody, jedlý gaštan, všetci veľmi dobre vieme, že sú jedlé, veľmi chutné a, a úplne nadúpané rôznymi výživnými látkami, minerálmi, vitamínmi. Kedy si dokonca tieto plody sa dajú aj vysušiť a dá sa z toho pomlieť múka, z ktorej sa dá, dá robiť aj chlieb. Ja, ja sama o sebe osobne som skúšala robiť aj kváskový chlebík z primesov gaštanovej múky a bol výborný ale chcela som povedať toľko, že dostala som informáciu, že plody z jedného jediného stromu dospelého gaštanu, ktorý má korunu okolo 12 metrov teda širokú, dokážu svojimi plodmi uh, uživiť uh, dvoch ľudí uh, na obdobie dvoch mesiacov. Čiže keď majú takých stromov 6, tak už to majú celoročne. <laughs> no, samozrejme, pri nejakom stried, striedmejšom stravovaní. A um, tiež uh, vlastne, um, bol vtedy uvedený ako, ako protipríklad. Ja už si teraz nepamätám uh, v, to množstvo plochy, ktoré by bolo potrebné na prestarovanie dvoch ľudí na obdobie, tuším sa jednalo o dva, jeden mesec alebo dva, to už tiež celkom presne, e, tieto, tieto dáta neviem. Ale pre porovnanie e, bola plocha obilia, ktorá by musela byť, e, aká, aká musela byť veľká, aby e, takisto pokryla potravinovú sebestačnosť pre týchto dvoch ľudí na obdobie toho jedného až dvoch mesiacov. A keď si zoberiem ten jeden státny strom gaštan, o ktorý sa netreba starať, ktorý každý rok urodí sám bez toho, že by sme tam nejaké kombajny posielali a že by sme, že by sme to nejako striekali a niečo podobné. A ešte pod tým Statným gaštanom ešte môžu môže raz celé spoločenstvo ďalších, ďalších jedlých rastlín, ktorým statný, korona statného gaštanu ešte bude e, poskytovať ochranu. Pred e, pálavou slnka, pred vysúšením. A tie rastliny pod gaštanom zase budú chrániť. Aj, aj ten samotný gaštan na korene a ešte tam môžeme mať aj príjemné miesto na posedenie, tak. Ako, o, o čom sa je to úplne neporovnateľné máš lán pšenice alebo lán nejakého obilia na ktorom by mohlo byť takýchto, takýchto statných gaštanov so svojimi, so svojimi mikro ďalším spoločenstvami a ďalšími jedlými vecami niekoľko a úplne bez, bez roboty, bez starostí Takže výnos yes, uh, uh, je z takýchto lesných spoločenstiev oveľa vyšší naozaj. Uh, tu sa práve dostávame k tomu, čo z môjho pohľadu je najviac fascinujúce v, v celej tejto téme, keď spomínaš Gaštan a jeho mikrospoločenstvo, uh, čo si možno bežný človek neuvedomuje, keďže nejaké interakcie medzi zvieratami sú pozorovateľné akoby v reálnom čase. Zvierata, tempo života zvieratia mm -hmm. alebo živočích je asi také ako aj človeka, však my sme v podstate tiež živočíchy, aj keď teda nie len. Ale u tých rastlín je to také, že oni len tak niekde... Človek ide okolo a vidí, že tam niečo rastie. V podstate sa to hýbe, sa to vtedy, keď vietor zavieje, ale nič také nie je pozorovateľné. Ale... Uh... Zrejme teda medzi tými rastlinami dochádza k nejakým interakciám, k nejakej spolupráci, uh -huh. k nejakým až vzťahom. Uh -huh. Môžeš tom povedať niečo viac? Alebo keď, ho, keď hovoríš o dokonca o spoločenstve rastlín, uh -huh. naozaj sú tam až sociálne väzby? Alebo ako to môžeme popísať? Uh, no, uh, bolo dokázané, uh, vedecky, že uh, rastliny a stromy v takom lesnom spoločenstve medzi sebou komunikujú. A vymiňajú si informácie. Hovorí sa tomu taký ten e, lesný internet. Ja som o tom aj napísala trošku v svojej druhej knihe Darujme si srdce z vlastnej záhrady. A ak by som, ak by som to mala na nejakom príklade e, uviesť, e, veľmi veľa z nás e, sme videli Uh, film Juj, ako sa to teraz volalo? Kde je, uh, kde boli takí modrí, modrí mimozemšťania a mali tam centrálny strom Ajva. Avatar Ava... Ďakujem, <laughs> niekedy mi padnú slovička hej. tak uh, v tom filme Avatar máš ten uh, tam bol taký centrálny strom, ktorý sa volal Ajva to bol strom, ktorý bol najstarší, najväčší a komunikoval s celým tým, so všetkými živými bytostiami, nielen nie vlastne rastlinami, ktoré, ktoré boli, boli na okolí. A ja som niekde, niekde čítala, že to nie je len rozprávka vo filme Avatar, ale že veci naozaj dokázali, že rastliny polunávzajom komunikujú. A naozaj, že existuje v tom lesnom spoločenstve taký nejaký ten ajva strom, ktorý, ktorý vse, ktorému posielajú informácie všetky okolité stromy a rastliny, ktoré, ktoré v tom lese sú. A on zase tie informácie nejakým spôsobom pretriedi a zase koreňovým systémom za pomoci húb, lebo húby veľmi pomáhajú tomuto lesnému internetu, zase e, posúva riešenie e, tých nejakých situácií, ktoré, ktoré tam nastanú. Či už je to zmena počasia, alebo, alebo pokiaľ e, sa tam niečo premnoží, alebo v pôde sa niečo nájde. A to je úžasné, pretože keď to zoberieš tak Pardon, ako môžu rastliny riešiť situáciu? Um, <laughs> ako môžu rastliny riešiť situáciu? No, um, nie som uh, špecialista na uh, lesné stromy, samozrejme, ale uh, napríklad, keď, uh, keď uh, je, je sucho, tak uh, rastliny riešia situáciu sucha tým, že tie vyparovacie plochy natočia takým spôsobom, aby neboli na priamom slnku. Možno si to videl napríklad na rastlinách zeleniny, že tie listy, keď je z a tak oni tie listy sklopia. Aby, aby neprišli o veľa vody. Takže napríklad aj takýmto spôsobom rastliny riešia rôzne, rôzne situácie. No ale chcela som vlastne ešte, ja by som rada ešte toto do, dokončila túto myšlienku, že uh, veľmi, veľmi uh, veľa ľudí si neovedomuje uh, tieto súvislosti, že všetko so všetkým súvisí a, a príroda navzájom komunikuje spolu keď to zoberiem, aké, aké dnes sú... Ak, ako, ak dnešným, dnes, akým spôsobom prebieha ťažba v tých lesoch, alebo akým spôsobom sa aj v mestách likvidujú stromy, bez hlavo, bez rozmyslenia. A i kvôli tomu ja som si dovolila tú, tú pesničku od Lenky Filipovej strom. Lebo neuvedomujeme si, že my tú múdrosť tých, tých starých stromov, ktoré už zažili rôzne pokolenia, jednoducho bez hlavo likvidujeme. Keď sa vrátime od toho lesného prostredia k takéto permakultúrnej Záhrani. zahradke. Budem ho už len ale rozumieme sa, že teda ano. nie len, ale naozaj ako, myslím si, že aj z laického pohľadu tie koncepty sú si veľmi blízke. Ten princíp je uh -huh. stále ten istý. Uh, um, si tam spomínala, že treba v rámci tej jednej riadky, že, že, že, že rajčiny s bazálkov, že sa majú uh -huh. radi, uh, alebo teda iné, iné druhy rastlin, čo uhorka pomedzi to a tak ďalej, Uh, uh, prepokladám, že keď hovoríš, že sa majú radi, tak to nie je myslené, ako, ako že by boli zamilované do seba, ale z, z, zrejme oni si nejakým spôsobom navzájom sú prospešné jedna pre druhu. Hej, Čiže hej. existuje aj toto, že medzi rôznymi rastlinnými druhmi mhm. je niečo, taká nejaká vzájomne výhodná spolupráca? Áno. Uh, tie spoločenstva rastlinn môžu, môžu byť naozaj od veľkých lesných spoločenstiev, cez spoločenstvo stromu napríklad. To je to, čo som spomínala s tým gaštanom, že aj pod gaštanom môže byť rôzna výsadba nejakých menších ešte stromov, vyšších kríkov, nižších kríkov, trvaliek a ešte cez všetky tieto poschodia sa môžu ešte nejaké popinávky šplhať po celom gaštane hore. Takisto Môžu byť spoločenstva rôznych kríkov. Zase až idem po menšie a menšie spoločenstva a som niekde pri jednotlivých bylinkách a zelenine, kde tiež vhodným nakombinovaním rastlín získavame vlastne takéto podporné spoločenstva. No, no, no, ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú bližšie zistili, že e, rastliny, ktoré sa navzájom podporujú, tak aj tie ich korene ako keby e, začnú rásť tak, že, že koreň jednej rastliny s tou druhou ako keby sa chcú dotýkať navzájom. Že tie korene sa, sa stretávajú. Idú si v ústreti. Potom sú samozrejme rastliny, ktoré, ktoré sa nemajú radi, že, ktoré e, nie je dobré sadiť vedľa seba. A to zase zistili, keď pozorovali korene takýchto rastlín, ktoré sa zase nemajú radi, že tie korene zase sa od, odpudzovali, ako keby tie korene zase išli od seba. No a e, keď tieto, tieto kombinácie sú všeobecne známe, samozrejme sú rôzne, rôzne kombinácie, aj sú vyskúšané kombinácie rastný, ktoré sa odporujú a sú vyskúšané kombinácie, ktoré zase nie je dobre sadiť vedľa seba. Je dobré o tom vedieť, ja už mám v našej záhradke nejaké také oskúšané naše kombinácie, ktoré roky, roky používam a a naozaj to funguje, je to, je to výborné. Ako napríklad tá paradajka s tou bazálkou. Tak keď už to spomíname druhýkrát, tak uh, povedzme tá paradajka s bazálkou, ako, ako, ako si vedia navzájom pomôcť? Alebo teda možno aj nejaké iné príklady, aby, aby sme to vedeli tak nejak plasticky povedať. Uh -huh. Alebo aby sme ľudia vedeli predstaviť, že akými konkrétnymi spôsobmi si môžu navzájom pomáhať. Keď, keď zoberiem vlastne um, uh, tieto spoločenstva na záhonoch, pretože, ako sme hovorili, sú, sú spoločenstva aj, uh, povedzme, um, kríky. My napríklad pod kríkmi rýbezlí uh, pestujeme zo Snečnej strany aj bylinky a ešte aj jahody. Samozrejme, v spoločenstve s cesnakom. Ale keď sa vrátim, vrátim k tej, tej bazalke uh, s tou paradajkou, Bazalka je veľmi aromatická a tá, tá, tá silná aróma ochraňuje tú, tú paradajku a zároveň zlepšuje, zlepšuje jej rast. A ďalšie spoločenstvo alebo ďalšiu kombináciu, ktorú som teraz spomenula... Ako ju ochraňuje? Uh, vieš čo, až do takých detajlov ah. <tíž> ti to nepoviem, ja proste ja viem, spríklad, že to funguje. či odpudzuje nejakých škodcov tým týmto, týmto, týmto, týmto, týmto, týmto, nevieš. Uh, určite, určite, uh -huh. je, tam, je tam nejaká interakcia, ale ja sa priznám, že nie na všetkých týchto uh, kombináciách uh, ti presne do detajlov viem, že, že prečo ako to funguje. Ja jednoducho viem, že to funguje uh -huh. a už to viacej neriešim. Ehm, uh, a ďalšia taká kombinácia napríklad je, čo už som spomínala, jahody, rybezle a povedzme pažitka alebo niečo cibulovité cesnakovité. tak tam tiež už poviem, že ten cesnák vylučuje látky, ktorý, ktoré potláčajú, povedme aj nejakú hnilobu u tých jahvod. A tým tiež, že je snak taký aromatický, tak, tak e, metie niektorých škodcov, e, ktorí by inak na tie, na tie jahody si išli pochutnať. No a alebo veľmi dobrá kombinácia je, keď zoberiem ako stromček, e, broskyňa e, s chrenom dedinským. Kde chren dedinský vylučuje látky, ktoré potláčajú rast hubovitých ochorení a, a vírusových. Však sami dobre vieme, že chren je výborné antibiotikum naše slovenské, slovenský zázvor. Ale zároveň chráni ten stromček broskyne pred veľmi veľkým postrachom. A štandardných záhradkárov a to je kučeravosť listov e, stroma, strom, e, ako broskine. E, štandardní zahradkári robia prvý postrek, druhý postrek, tretí postrek. E, my to robíme úplne bez postrekov, pretože ten, ten stromček si poradí a chren mu k tomu pomôže. A keď náhodou nejaké kočaravé listy sa tam objavia, tak ich jednoducho mechanicky zozbieram a zahodím ďalej. A pomáha tá broskyňa potom aj nejako tomu chrénu? alebo tak ma to zaujíma, že, že, že či tá e, pomoc je vždy vzájomná v rámci takého toho win-win, mm -hmm. ako sa hovorí v biznis literatúre, mm -hmm. alebo či, či existuje niečo také, ako že dokonca ako nezištná pomoc, že vlastne jedna rastlina pomáha druhej a sama z toho pritom nič nemá. Uh, vieš, čo, um, um, väčšinou tie rastliny, ktoré sú pod uh, stromami, uh, si užívajú uh, zase ochrany tej koruny tých, tých stromov uh, pred, uh, napríklad pred pálavou, že tie stromy im robia ako taký dážnik. No som, že tak nejako, bo väčšinou to tak funguje. Ja si mm -hmm. Myslím, že taká spolupráca, kde z toho majú obidve strany niečo, tak je, tak je asi logická a v prírode zrejme všetko existuje v cykloch, že všetko má nejaký svoj vzájomný význam, ako veci sú tam tak poprepájane. Áno, áno, všetko so všetkým v prírode súvisí. No a samozrejme, e, súčasťou takýchto záhrad sú, sú zvieratá. Ktoré takisto, ktoré takisto sa zapájajú do vzájomnej pomoci a do tej rovnováhy v rámci, tej, v rámci toho priestoru. Napríklad, keď sa ti premnožia uh, napríklad vožky na jar, tak uh, pokiaľ máš v tej, v tej záhrade uh, rovnováhu a necháš to tak, nech si to príroda vybaví, tak tak tá zahrada ti za chvíľu, za, za, za chvíľu, prvá to samozrejme ne, nejakú dobu, uh, priláka uh, vhodných predátorov proti tým vožkám. Uh, čo sú lienky a ucholáky. To znamená, že ona si sama tam, sama tam poradí. Nie je to len o rastlinách, o pomoci z rastlin, rastlinného sveta, ale aj pomoc aj zo živočíšneho sveta. Samozrejme, to je jedna vec, ty si mi vlastne vtedy aj ukazovala roháča, akúad keď som bol na návšteve, na Tedy, zahradiu, áno, áno, to si pamätám, to že, že vlastne, že vlastne, že, že, vlastne tým, že, že, že, že, že tá zahrada predstavuje nejak, nejaký, nejaký biotop, nie je to teda len len, akože, len vysadené niečo konkrétne, tak je tam sa tam príjemne cítia rôzne druhy vlastne užitočného hmyzu, a keď teda chápem, že nedajú sa zvieratá ani my zdeliť na užitočných a škodlivých, to je proste náš pohľad. Naš, naše rozdelenie, hej, na, hej. Aj, áno. No ale proste takýchto a z druhej strany tam má, máš včely, čo rozumiem, však včely sú opelovače, ale potom tam bola napríklad hydina, ktorá tam tak voľne pobehovala nám, nám pod nohami, tá tam má aký význam. No, v každý, každý... Ok, to, že však na samozrejme vajíčka, prípadne nejaké to ano. meso ako tohto, ale zrejme má význam aj v tom ekosystéme. Áno, veď práve, že v týchto, týchto ekosystémoch alebo v týchto permakultúrnych priestoroch každý jeden prvok, ktorý tam je, má niekoľko významov. A tá hydina, čo si spomínal, máme tam kačky indického bežca, tri devčatá, a máme tam zase mini krdlík sliepočiek, okrasných tých liliputiek, kohutík a tri, tri sliepočky. Takže ja to budem rozdeľovať, pretože každý tento druh tejto hydiny je na niečo iné, čo sa týka aj nejakého, nejakého prospechu pre celý ten priestor. Okrem toho, že sú teda krásni aj kačičky, aj, aj sliepky, je to naozaj, um, sú to naozaj nádherné stvorenia a o, oživia ten priestor už len tým, že, že teda sú. Tak uh, kačičky indického bežca sú najlepší, najlepší predátory na likvidáciu tých uh, obávaných uh, um, slizniakov. To sú, to sú takí tí uh, sliznatí uh, slimáci bez, bez tých domčekov, mhm. ktorí sú postrachom pre všetkých zahradníkov, lebo sú to a úrod. No a e, tieto kažičky, oni pre nich je to úžasná pochuťka, takže oni, oni vlastne dokážu si bez akýchkoľvek agresívnych e, záležitostí, myslím, postrekov s týmito slizniakmi veľmi ľahko poradiť. A čiže to je... E, to je jedna vec, ktorú tieto kačičky nám pomáhajú uh, a robia to, robia to s obrovskou radosťou a chúťou doslova. <laughs> Potom, uh, jak si hovoril, vajíčka, aj kačacie, aj slepačie sú veľmi chutné, hlavne keď sú domáce, viem, čo tam je. A kačacie sú takisto jedlé, akorát ich treba teplne upraviť. Uh, tá funkcia toho mesa u nás nehrozí, pretože uh, jednoducho Tie, tá naša hydina bude mať u nás veľmi dlhý život. Uh, sa aj hovorí, že keď už nejaké, nejaký, uh, nejaké zviera máme, uh, tak jednoducho, ja si neviem predstaviť, že by, že, by, uh, že by skončili na nejakom tanieri. Takže áno, ale sú, sú ľudia, ktorí... Uh, chovajú aj v týchto permakultúrnych záhradkách aj, aj námeso. U nás táto funkcia <lým> nehrozí. u to naši členovia rodiny. Ale e, napríklad také sliepky ešte, e, ich funkcia je, že okrem toho, že teda e, vajíčka nám dávajú veľmi chutné, tak e, oni e, vyzobu e, vyčistia tú záhradu od... E, prezimujúcich škodcov, rôznych vrtiviek, čerešňová, slivková, čo, čo inak ľudia na to používajú postreky. Uh -huh. Čas sa nám kráti. takže no, to tak, tie dve hodiny sa zdajú veľa na začiatku, ale väčšinou potom na konci relácie konštatujeme, že čo všetko sme ešte nestihli povedať. A dáme si teda tretiu pesničku, teda z tvojho výberu ja sa priznám, že si nepamätám teraz meno interpreta je to pre mňa neznámý slovenský spevák, takže keby si si to uviedla a ja, som, ja som našla pesničku, ktorá ma veľmi, veľmi zaujala tiež svojim obsahom a je to od Juraja Hnilicu a pesnička sa volá Akási krásna Kde sa stratil, význam slov, v čemaru krásnych skončíme už s tou hrou, nezmyselno. Každý trón, si krásna, zarovná. ja Dobra stvoriť zlo Skúšame stále na novo Je zvíčitek zaslepený a alternatívy, dnes na tému permakultúrne jedlé prírodné záhradky a jedlé lesy, čo teda nebolo pôvodne v pláne, ale nejak sa táto téma vyskytla. Niekto tomu a... aj hovorí jedlý les, to máš zase ďalší, ďalší z názvou, ktorý... Jasné, tak z môjho pohľadu, aby sme sa mohli baviť o lese, tak asi by mali ísť trošku väčšiu plochu, ako ano, ano, nejaká malá ano, záhradka. Ja som si v tejto súvislosti spomenul, neviem, či poznáš príklad Kuby. Tak, mm, asi, no, neviem. Tak, tak, o čom tak, teraz do... chceš povedať? <laughs> no, mali sme to v niektorom z čísi, ale ako upozornil ma na to svojho času ešte pán Šlínsky z nami to vynalezca systému hey, agrokruh, hey, že, hey, že vlastne, keď mu tam chodili predstaviteľi aj rôznych ambasád dokonca, tam boli sa na to pozrieť, a jedine kubanský veľvyslanec, alebo teda neviem, to bol právom ale niekto z kubanskej ambasády pochopil, že význam toho celého. A e, vlastne to bola taká zaujímavá vec, že keď keď m, Američania spravili obchodnú blokádu e, Kuby, neviem presne v ktorom období to bolo, ale naraz e, Kuba sa... E, vyskytla bez ropy, nemali ropu. Uh -huh. Tým pádom nemali na čo jazdiť traktory, kombajny, e, verejná doprava e, a oni vlastne spravili to, že si pozvali práve z Austrálie, myslím, odborníkov na permakultúru uh -huh. a oni spermakultúrnili celú krajinu, aj keď je tam aj to klasické polnohospodárstvo, ale vlastne e, e, spravili taký koncept, že kde je nejaký kúsok voľnej pôdy, nech sa tam niečo pestuje. To znamená na terasách, na balkónoch, v meských parkoch a dokonca paradoxne potom, ja som k tomu videl celý dokumentárny film, autori toho filmu, kubánci, hovorí, že môžeme tým Američanom vlastne poďakovať, že výrazne sa za tie roky potom zlepšilo zdravie kubánskeho obyvateľstva, hoci životná úroveň nie je taká ako v tých Spojených štátoch, ale treba dlžká života, ako sa Kubanci dožívajú. Kvalita zdravia je s tými Američanmi porovnateľná, dokonca v niektorých ukazovateľ ešte lepšia. Hoci nemajú toľko peňazí do zdravotníckého systému, a myslím, no, že systém je to, čo nám no, tak, privedie lepšie minimál, zdravie. Minimál, nie, lepšie zdravenie, ale minimálne musíme uznať tomu zdravotníckému systému modernému, že sa predlžila doba života. Druhá vec je kvalita toho života, hm. že každý sa dneska dožije pomaličky už aj 80 rokov, ale druhá vec je, že v akom stave, hej, skoro každý človek od 60 vyššie, alebo čo, 60, možno už aj pod 60, pravidelne berie nejaké lieky a má nie, nie, niečo. Ale teda pointa bola tá, že, že vlastne nepamätám si to percento, možno to bolo dokonca 80 ale dosť vysoké percento uh -huh. potravín, ktoré zjedia obyvateľia hlavného mesta Havany je dopestovaných priamo na území Havany ako mesta. To znamená, že tá Havana sa stala v podstate jedným veľkým permakultúrnym mestom. A, a ty si mi tiež cez cez nejakú prestávku spomínala, že, že máš takéto nejaké vízie e, nejakých väčších celkov, čiže nemusí, nemusí to celé skončiť len, len v tom, že niekto ako jedinec sa natchne a má nejakú záhradku a tam si to začne pestovať, ale keby sa ľudia teda začali nejakým spôsobom spájať a kooperovať, tak ako tie rastlinky sa spájajú, tak mohlo by to viesť e, k niečomu, čo by už malo celospoločenský dopad No, vieš, to je niečo, čo e, mám taký, taký krásny sen, takú krásnu víziu e, ja od svojej mysli, že ano, týchto jedlých e, priestorov a, a, a vlastne e, udržateľných priestorov je, e, ho, poviem moju víziu, že je okolo nás viac a je čím ďalej tým viac a sú všade, kde je to len možné. Táto myšlienka nie je, nie je známa, povedzme len z Kuby, ale ja som aj koncept jedlého mesta, ja som na to natrafila už na viacerých, z, z viacerých zdrojov. Aj v Anglicku majú jedlé mestečko, ktoré teraz slúži ako... Vzor a inšpirácia pre ďalších, táto myšlinka jedlého mesta alebo jedlých miest, alebo samozrejme môžu tu byť aj obce, nielen mesto, ale mesto je z pohľadu pestovania také, menej, menej, menej viac to tak sedí na tú obec, to pestovanie, ako, ako na to mesto, takže keď sa povie, že jedlé mesto, tak ľudia nastražia uši, fakt, aj v meste sa dá niečo pestovať. Dá sa úplne všade. Úplne všade sa dá pestovať. A naozaj, e, ja, ja osobne <lým> hovorím, mám takú viziu, že všetky všetky parky s okrasnými rastlinami sú premenené na jedlé rastliny. Inak teraz e, Bratislava e, sa ku mne dostalo, e, e, pripreve sa tam projekt, e, tuž je to ružinovská časť, kde by Malo byť, mali byť jedlé miesta, nejaký taký jedlý park. Takže to len tak na okraj ma to napadlo, že toto spomeniem, ale, ale áno, nielen záhradky, ale aj verejné miesta, balkóny. Ehm, veď si ja si pamätám, moji starí rodičia pestovali ehm, a chovali a všetci susedia si navzájom prebytky vymieňali. Prečo sa to nedá a nedá teraz? Moja vízia je, že, že, že v tej mojej vízii si pomaly v každej e, záhrade a verejnom priestranstve ľudia niečo jedle dopestujú a navzájom s sebou prebytky vymieňajú, Veď potrebujeme my dovážať zemiaky e, z ďalekých krajín, keď zemiaky sa krásne urodia aj v našej zemi. Potrebujeme my dovážať paradajky zo španielska jablka, zo vzdialených krajín, kde niekedy tie potraviny o, o, otraviny potrebujú aj 3000 kilometrov prejsť, aby sa dostali k nám, keď môžeme ich vypestovať doma. Áno. Otázka je, že čo všetko preto musíme spraviť, aby, aby táto vízia bola, bola reálna aj u nás. Ale, ale prečo, prečo nie? Ako, ja to vnímam ako udržateľnú cestu e, aj k nejakej e, potravinovej e, sebestačnosti, nezávislosti, zdravšiemu spôsobu života, zlepšeniu komunikácie medzi ľuďmi, lebo e, veľa ľudí, veľa ľudí e, je už naozaj tak uzavretých do seba a, zratili, a, a samozrejme sa zlepší aj vzťah s tou prírodou, životné prostredie. Veľa ľudí strátilo to spojenie s tou prírodou a so sebou samými. Bolo by to krásne, mm -hmm. ale ja to tak vidím a ja verím tomu, že to tak raz bude. Ja môžem ešte spomnúť jeden konkrétny príklad, o ktorom viem. Bol to teda pokus, ktorý nevyšiel v Banskej Bystrici, kde som žil 12 rokov. Boli takí nadšenci, ktorí vlastne chceli presadiť v spolupráci s mestom. Aby teda ten, neviem, či aj tam sa to volalo zárez, ale proste nejaký ten podnik, ktorý sa staral meskú zeleň, aby, aby ovocné stromy vysádzali na sídlisku Fončorda konkrétne. Mm -hmm. A s tým, že mal, bol to vymyslený ako celý reťazec, že vlastne sociálne, alebo teda aj, aj zdravotne handikepovaní občania, ktorí sa teda nemôžu zapájať plnohodnotne do práce, ako takí tí na okraj spoločnosti, čo sú že by mali nejakú chránenú dielňu, kde by to spracovávali napríklad na nejaké juicy, možno na nejaké gemy, na nejaké materiály a to by sa vlastne predávalo priamo tam na mieste. Len teda ako mesto slubovalo, nakoniec, nakoniec to odpinkalo. A mne sa potom zdá, že samozrejme môžeme skúšať aj cez, cez nejaké mestské zastupiteľstva a takto vytvárať nejaké skupinky. To tu dávam ako inšpiráciu aj pre tých, čo počúvajú, ak sa nájdu niekde kdekoľvek po Slovensku ale asi to nevždy je tá schodná cesta. Ale minimálne si viem predstaviť, že keď, keď začnete pátrať po svojom okolí, že vy máte záhradku, niekto kúsok od vás má ďalšiu záhradku a tak ďalej, že už keď sa takí dva záhradka idajú dokopy a každý to začne robiť a začnú si to navzáv nejakým spôsobom vymieňať, že to by bol možno nejaký ďalší logický krok k tomu, o čom sme sa bavili minule, pred týždňom, teda výmena tých zdravých semienok, ano. čo by zase možno ani sa navzám nevylúčovalo. To by už potom mohlo ísť jednosť. To jedno veľmi úzko. A tak provokatívna otázka, že, že tam v Ivánke pri na kde bývaš, tam nič také sa nedarí? Vieš čo, ja sa snažím nejakým spôsobom túto myšlienku samozrejme šíriť aj v svojom najbližšom okolí, kde bývam, teda Ivanka pri Dunaji. A aj teraz som napísala, už včera som akurát, alebo predšedom som odoslala do Ivanských novín na túto tému tiež článok. Snažím sa nejak robiť osvetu len tiež to je o tom, že Uh, veľa ľudí si tieto veci uvedomuje a veľa ľudí sa... Uh, Niektorí alternatív aj bojí, alebo jednoducho si povedia, tak nie je to jednoduchšie ísť do toho supermarketu a kúpiť si to chemicky otravené jablčko alebo, alebo paradajku, ktorá ani nie je paradajkov. Je to, má to tvar paradajky, ale nemá to chuť, vôňu, minerály ani, ani žiadne uh, uh, látky v takom množstve tak ako normálna paradajka, ktorú si ľudia vypestujú v zahradách, takže áno, e, snažím sa šíriť túto myšlienku a, a, a bolo by to fajn, keby aj e, ta Ivanka prídu na... Ja som, už, ja, som, ja som ten koncept si aj nazvala, ja to hovorím, že jedla, jedla a liečiva Ivanka. No. <laughs> Len je to, je to v procese. <laughs> otvárania, inšpirovania iných ľudí, aby... Lebo sama, sama to samozrejme neurobím. Môžem začať od seba, svojou záhradou a tým, že našu záhradu dávam ako zapríklad a inšpiráciu a aj tieto veci vlastne ukazujem ľuďom aj formou rôznych videí, kníh, čo som napísala. Darujme si zdravie z vlastnej záhrady a darujme si srdce z vlastnej záhrady. Tam vlastne je všetko z prostredia našej konkrétnej záhradky, ako to robíme, tak sa snažím inšpirovať takýmto spôsobom, lebo tú zmenu násilu neurobíš, jednoducho tam musí vychádzať aj z každého človeka, ale takýmto spôsobom pomaly môžem, môžem to svoje okolie inšpirovať, že dá sa to aj takto a keď tých záhrad bude viac a a už dneska je to tak, že už, už nejaké veci si aj vymieňame a semienka takisto, však v Ivánke je aj tá verejná semienkovňa, čo sme minule spomínali, že sme tam založili, takže... Ale je to pomaličky. Ale ja verím, že raz jedla Ivánka bude. A jedle Slovensko a... Ja hovorím, že na Slovensko ešte stále nie je tak zle. Aj keď, aj keď teda mnohí sa stiažujú a v tomto som možno trošku skeptik, mám pocit, že aby sa veci naozaj pohli, tak musí byť, že naozaj zle. Na musia vypnúť tú ropu, že? Asi, no, presne, tá Kuba bol ten príklad, že už im nič iné nezostávalo, tak už tam bol nôž na nakrkú, že buď teda budeme tu umierať od hladu, alebo, alebo to, to, to, to celé predizajnujeme, to ešte môžem spomenúť na okraj, že tým, že nebola tá ropa, tak uh, verejná MHDčka, alebo auta toľko nejazdili, čiže ukubanci naraz začali viacej jazdiť na bicykloch začali sa hýbať, takže to, to bol ďalší efekt. Začali zdravo jesť. Jedno sa to s druhým naankumulovalo a potom vlastne um, to zdravie. No teraz samozrejme sa tam zase ten americký kapitál tlačí v poslednom čase, tak možno, že uh, už, už to tam také nebude. Ale uh, chápem, že teda jedna vec je si uvedomiť, že niečo nie je v poriadku. Uh, druhá vec je Uved začať si uvedomovať, že sú aj nejaké spôsoby, akými sa to dá naprávať, nakoniec celá táto relácia je o tom. A, a tretia vec, ktorá je tá najťažšia, je aj naozaj niečo z toho začať skúšať robiť. A práve na to sú dobrí takí ľudia, ako si aj ty ktorí teda nečakali a začali niečo robiť, tak možno aj z nejakého vnútorného popudu, možno aj nie z nejakej túžby zmeniť svet, ale jednoducho... No, ja som pochopila, že Nevam, keď chcem zmeniť svet, musím ukazať na vlastnom príklade, že dá sa to robiť inak. Inak, inak to nefunguje. No tak iste, lebo uh, jedna vec je rozprávať o tom, že máš nejaký koncept a druhá vec je, že ukázať. pozrite, ja tu mám takúto záhradku, mm -hmm. poďte sa pozrieť. Neviem, či ty to ja, tým pádom ja môžem pozvať poslucháčov do tvojej záhradky, lebo až sa ja teraz ja, všetci náhrnú. Ja, ja ti poviem pravdu, že, že už na tú našu záhradku je tak strašne veľa záujemcov, že ak z toho nech, nechcem urobiť verejné priestranstvo, my tam samozrejme bývame tak, že prišli by sme hm. o súkromie, tak e, ukazujeme túto záhradku e, takým, našli sme, samozrejme, keď sme v relácii alternatíva, našli sme aj my alternatívu. Minulý rok každý jeden mesiac sme natočili z našej záhrady video, ktoré je teda samozrejme verejne dostupné. Píšem články z prostredia našej záhrady, prispievala som do rôznych časopisov, kde som písala po mesiacoch, ako to v našej záhrade vyzerá a všetko samozrejme doložené fotografiami, ktoré som ja sama fotila z našej záhrady, zo záhonov, zo zvieratá spoločenstva, aj tie kažičky tam sú, aj slizniaci, všetko. Takže e, takýmto spôsobom spristupňujem, e, spristupňujeme tú našu záhradu širokej verejnosti bez nutnosti opustiť e, e, pohodlie vášho, vášho domova e, a bez ohľadu na počasie a bez ohľadu na ročné obdobie. túto záhradku vlastne prostredníctvom e, týchto Iných alternatívnych spôsobov každý má možnosť vidieť. A, a, tie videá sú teda na tvojej webovej stránke. Áno, áno. Myslím, aj, že by si spomínala, ale, ale kľudne aj... môžeš povedať aj teraz. Mm -hmm. Ww. Prírodná pomočka záhrady. SK a tam vlastne e, si môžete urobiť prechádzku aj po našej záhrade, aj prostredníctvom tých videí, ktoré tam sú. A predpokladám, že teda keby niekto bol už vážny záujemca, že, že, sám by si ta, že nechce, nechce teda len pozerať, ale chce aj niečo začať konkrétne robiť, tak na tej stránke sú nejaké kontakty. Áno, na tej stránke sú kontakty. Veľa ľudí by chcelo robiť veci takým iným spôsobom prírodným, ale nevedia, ako tak zase pre takýchto ľudí robím sériu kurzov, ako si navrhnúť prírodné jedlé liečivé záhrady a všetky informácie aj k kurzom e, sú na mojej stránke. Dobre, ako pozerám na čas, tak teraz sme v takom zvláštnom medzistave, že ešte by sme niečo trošku mohli povedať, ale už nie veľmi, takže... Mhm, dobre, ja by som možno, ak dovolíš, mhm. povedala ešte, nie, ešte niečo k tým prírodným záhradám. E, lebo prírodné záhrady, ako som na začiatku hovorila, je samostatný, samostatný koncept. A vlastne v rámci nejakého aj medzinárodného projektu medzi Českou republikou, rakúskými záhradkármi a slovenskými je nejaká, nejaká dohoda, že vzniká aj sieť certifikovaných prírodných záhrad. Ak by sa niekto chcel inšpirovať, tak existujú už prírodné záhrady, prečo certifikované, pretože Jednoducho sú, sú to záhradky, ktoré prešli nejakým testovaním, že naozaj splňajú všetky tie kritéria na to, aby boli uznané ako prírodné záhradky a takéto záhradky potom slúžia ako inšpirácia pre druhých, ktorí by chceli e, tiež nejakým spôsobom mať e, alebo premeniť tú svoju záhradu na, na prírodnú, lebo dá sa to aj premeniť štandardnú záhradu na prírodnú, trvá to dlhšie, je to komplikovanejšie ako prešiť Kabád na iný, ale dá sa aj to. Takže e, prírodným záhradkám, týmto certifikovaným, tiež e, s, s, sú už informácie aj, aj teda e, na internete sa dajú nájsť e, a e, ja by som chcela tým, týmto e, spôsobom aj vyzvať e, všetkých vás, ktorí máte, máte záhrady Dovolte prírode, aby sa nasťahovala aj do tých vašich záhrad a pridajte sa aj vy prírodným záhradám. Dajme prírode šancu a dáme tým šancu aj nám samým. Tak ak to inšpiruje čo len jedného poslucháča, tak aj to je výsledok. Pretože ono postupne každý človek, ktorý začne niečo robiť, začne zase inšpirovať ľudí okolo no, seba. To je semienko, keď zase začne snehová guľa. Uh, sprejme už teda k záveru. Uh, ja by som teda ešte uh, zopakoval to, čo som hovoril na začiatku. Uh, v rámci pokusu zvyšiť interaktivitu tejto relácie, keďže je mi jasné, že viac ľudí to počúva z archívu ako naživo, najmä vzhľadom na to, že máme doobednejší termín v pracovnom čase, tak máte možnosť nie na mailovú adresu slobodného vysielača, ale priamo na moju mailovú adresu marianbenkazavináč gmail.com posílať dopredu otázky k reláciám, ktoré ešte len budú. S tým pádom ja tie otázky môžem posunúť hostovi alebo v prípade, že, bude, že to bude relácia bez hostia, aj občas také budú, tak ich posuniem sám sebe, to je najjednoduchšie. A jednoducho ten host sa bude možda aj dopredu pripraviť, alebo ja mu tie otázky položím potom priamo počas vysielania Takže prvýkrát tú možnosť budete mať v rámci relácie, ktorá bude o týždeň 10. marca s pánom Romanom Michielkom, ktorý tu už raz bol. Hovorili sme o alternatívnych politických systémoch a 10. marca budeme konkrétne hovoriť o švajčiarskom modeli polopramej demokracie. Takže pokiaľ vás švajčiarsko ako istý vzor, kde veci fungujú trošku ináč ako bežných krajinách Európskej únie zaujíma, tak môžete posielať na tento mail, ktorý som povedal, otázky. A samozrejme potom aj priamo počas vysielania. Takže... E Pomaličky sa rozlúčime, pustíme si na záver poslednú pesničku, poviem k nej teda len pár slov. Je to Dežoursini, ktorý je podľa mňa naozaj jedna z najväčších osobností slovenskej hudobnej scény, teda bohužiaľ už dávno nežijúci, ale to, čo po ňom zostalo, je pre mňa poklad. Uh, pesnička sa volá Neviditeľný spevák, no a... Vybral som že aby sme teda boli tematicky, spomína sa tam strom, ale nie je to taká prírodne ekologická pesnička, ale texty sú zaujímavé, myslím si, že pán Štepka, to, to bol ten básnik, ktorý písal tie texty a v podstate tie pesničky sú spievaná poézia. Takže to si dáme na záver. Uh, ja sa s vami teda lúčim, prajem ešte pekný uh, víkend, ktorý pomaličky začne dneska po obede. A ľúči sa s vami aj Hanka Sekulová. Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť a prajem. krásne zvyšok dňa a ešte krajší víkend. A od mixážneho pultu Martin Bavolár. Takisto všetko dobré, pekný piatok a nádherný víkend. Všetko dobré.